is dit nou Net Radio SA, Net Radio SA, met ons webwerf www.netradio.sa.co.za. www, www worldwide web, wêreldwye web. .netradio.sa.co.za. Op ons webwerf is daar belangrike informatie soos by voorbeeld onder andere die name van die omroepers en die programme waarvoor elkeen verantwoordelik is en dan ook die tye van uitsending. Ons het ook een archief waar jy kan rondkyk na vorige uitsendings om daarna te luister soms zo online of dan aflaai en op daarie manier daarna luister. En jy is baie baie welkom om ons webwerf te besoek op die webwerf kry mens ook so een icoon van 'n radio waar daar die spelerkie is wat mens kan klik en dan net so een oomblik wag om dan te luister na die radio dit is seker die maklikste manier maar daar is skakels ook waarop een mens kan klik en dan daar gaan luister so Die webwerf is belangrijk vir informatie. As mens nie weet nie, dan gaan kyk een mens net op die webwerf en alles rondom die radiostasie, hier die internet radiostasie, wat wereldwijd uitsaai, sonder grense en mure, dat jy kan jyself vereenselvig met ons radiostasie. Jy is baie welkom, of jy nou hier in Suid-Afrika ingeskakel is, en of jy iwers in die buitenland jy self bevind, is altyd baie, baie welkom. Jy luister nou op die oomlik na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanuit Airene, die stad van vrede, in Pretoria, Suid-Afrika. En jy is altyd baie Welkom, ek hoop jy het een plek waar jy kan sit en ontspan wanneer jy na oordenking luister want dit is bepeinsing, nadenke of meditasie rondom die woord van God en op die oomlik is ek bezig om saam met u te stap achter die voorhangsel in om een bepaalde rede omdat die tempel een prentje is van die weg van saligheid. Die so mens nie die tempel kan verstaan, wat nie ingewikkeld is nie, want het bestaan maar net uit drie dele, en al daar die verskillende voorwerpe, wat in die tempel aan ons voorgehou kan word, ter verduideliking, om inza te kry. Maar die mens moet het bepins, mens moet rechtig rustig raak, en alles rondom jou in een sekere sin vergeet, en concentreer op God en op sy woord, maar dit neem nogal iets van die mens om te leer om te mediteer, of dan stil te raak in bepynsing. Makkelijkste is, die mens ergens rustig kan achter oor sit, met, sê nou maar, oorvone op die kop, of le dan ontspan mens heerlik lekker en jy vergeet alles jy vergeet ook dat jy bestaan jy denk net in termen van God God die enig Vader, Seen en Heilige Gees en sy bemoeienis met ons God is voordierend besig met ons redding as gevolg van die sondeval, omdat die mens alles verloor het in die eerste Adam. Beweeg ons tussen twee pole van paradise lost en paradise regained. En as mens dit nou sou glo, dan kan die mens nou net afsluit en concentreer en saam met God drie enig beweeg in die voetspore van Jezus Christus, waarop ons concentreer van uit die Hebreerbrief, daarby hoofstuk 6, om achter die voorhangsel in te beweeg, en wat dit nou eindelijk beteken. Een vannige gedachte is dat dit aanbidding is, soos wat ek dit ook nou vir jou gaan voorhou uit Matthäus, waar Jezus dit aan die vrou van Samaria verduidelik het, dat ons een beter begrip, een eenvoudige begrip daarvan kan vorm, want niks is werkelijk ingewikkeld nie, dat vergman het aandag en ons concentratie, en na dinge nie ons concentratie verbreek neem. En om ons self afhankelijk teen oor God te verklaar, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook by hierdie geleentheid ons knie kan buig voor u as die skipper wat uit die niks die ganse hele al in ansijn geroep het. Baie dankie dat ons deel daarvan kan wees deel kan wees van die skippingsplan, deel kan wees van die restauratie, maar ons weet, dit is net te voorrecht, dit is genade dat ons tot geloof in u gekom het, en dat ons u nou wil aanbid, ons wil dit graag leer, ons wil leer wat dit beteken, en ons wil graag daarmee besig wees Om u as God, as God, die drie enig, die God van Abraham, Isaac en Jacob, om u te aan bid, in gees en in waarheid. Ons bid, Vader, dat u ons zonde sal vergewe, dit wat scheiding maak, tussen ons en u. Dank u vir die woord wat sê, kom wat ons die saak uitmaak. Al was jy sonde soos karlaken, dit sal wit word soos wol. Daarom, Vader, ons beleidings voor u om vergifnis. En ons dankie dat ons dit kan aanvaar daar vergifnis is. Dat u dit vergeet, asof dit nooit bestaan het. Nie. My dankie. Bid dat u ons by ons hand sal neem, en ons sal vertroes, wanneer ons dan in aanbidding achter die voorhangsel inbeweeg daar binnen in die kardiotoraks <coughs> verskoning die theater waarin die aan ons werk <coughs> ja ek gaan u eens een bykie iets met sluk en kom ons luister dan na Joe Niemand in die tussen This earth With broken feet My Lord I have searched for you I found myself the colors that you ignite, drenched in your spirit, you set me on fire, now I burn. height you call by name you call to rise No flesh can hold this fire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 We luister na ons program oordenking, ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsaai uit Airene, uit stad van Vrede, Victoria, Suid-Afrika, ons bezig om te kyk wat ons alles moet weet van om achter die voorhangsel te staan, waar God die Heilige Gees in ons linkerkant is in die vorm van die kandelaar met die siewe vlamme en Jezus as die brood aan die rechterkant en kom ons luister hier na een incident waar Jezus in Samaria daar by die put van Jacob gaan sit het en een vrou daar kom waterskep het Jezus daar in gesprek met haar en Die vrou sê uiteindelik vir hom, Heere, ek sien dat u een profeet is. Ons vader sê op hier die berg aan bid. Nou daar Samaria, die Gerasiem berg, dis waar die Samaritane, nou sê die Samaritane moet ons onthoud, dis die Noordstreek, die noord groep die Noordelike stamme, die Noordelike Koninkryk, wat besluit het dat hulle nou daar, hulle plek vir aanbidding op die bergerisiem gaan maak, terwijl Godse opdrag was, dat het in Jerusalem, sou wees, die tempel. Nou sê hy sien hoe dat hierdie vrou ook verward is in haar denken. Sy sê, ons vader sê op hierdie berg aanbid, en jylle sê dat die plek waar ons behoorte aanbid, in Jerusalem is. En Jezus sê vir haar vrou, Geloof my, daar kom een uur wanneer jylle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aan bid nie. Baie belangrik wat Jezus hier sê, omdat ons nie allemaal in Jerusalem is nie. Godse mens is ooral op aarde verspruid. Al sou die tempel ook nou vandag nog bestaan het, dan sou mens ons nou nie elke keer verskoring nou daar naar die tempelarea toe kan stap stapneem. Daarom het Jezus nou vir haar gesê, vrou geloof my, daar kom een uur, wanneer jylle nie op hierdie berg, ook nie in Jerusalem, die Vader sal anbid en dis die woord waarop ek wil hier concentreer dis die woord anbid want dis wat ons achter die voorhang sal moet doen is om God te anbid en ons lees dus met andag nou wat hier oor gesê word Jesus sê vir haar in vers 22, jylle anbid wat jylle nie weet nie ons Bid, wat ons weet, want die saligheid is uit die jode, nou omdat die jode is dan in die stam van die jode, met die ander stam, Benjamin daarby, want dit was die twee stamme wat in juda was, in Jerusalem, in die suide, en hy sê vir hulle dat die saligheid uit die joode is omdat dit die joode is wat die rechte pad gevolg het en Jezus is ook uit die jood die joodse volk, die joode juda en benjaman geboore as een jood maar daar kom een uur en is nou vers vers 23 <coughs> Verskoon toch asjeblief. Maar dan kom hier en dis nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat om so aanbid. En nou moet ons een bykie aandag gee aan hierdie vers, omdat ons nou achter die voorhangsel inbeweeg met die wete dat die mense hoogste roeping is om God te aanbid en aan die linkerkant die heilige geest en aan die rechterkant Jezus as die brood en nou sê <coughs> verskoontog nou sê Jezus God is gees en die wat hom aan bid moet hom in gees en waarheid aan bid nou as God gees is dan beteken dit God is alomteenwoordig God is nie beperkt tot een bepaalde geografiese gebied nie soos Jerusalem of enig ander plek nie omdat God gees is God is nie fysis nie So kom ons concentreer op daar begrip Vergeet nou maar my gehoes, dit is maar sommer Een bykie kribelrigheid in die keel As gevolg van een paus nasale drip God is gees En die wat om aan bid moet In gees en waarheid aan bid Nou denk net aan daar die twee begrippe In gees en in waarheid In gees en in waarheid. Nou die heilige gees is dan aan jou linkerkant, as die kandelaar en Jezus as die brood, aan die rechterkant. In gees en in waarheid. Ons kan nie sonder die, die heilige gees aanbid nie, dit is net nie moontik vir ons nie, want ons weet nie wat om te doen he. Ons weet nie is hoe om te bid nie. En die Heilige Geest tref vir ons in met onuitsprekelijke sichtinge. So God die Heilige gees help ons vanuit ons denken, in ons gees om ons te oortuig. En aan die ander kant is dit Jezus as die woord, terwyl ons die woord lees, dan skulder die woord vir ons Godse raadsplan, wat hy in gedagte het, en God die Heilige Gees help ons om dit te verstaan, en dan ook om het te onthou, dit wat ons geleer het. So in Gees en in waarheid, en die wonderlijke, gedeelte wat Jezus hier sê in vers 23, die laaste gedeelte want die vader soek ook mense wat om so aanbid hy soek God die vader is op die uitkyk na mense wat om in die eerste plek wil aanbid en wil ons dus help om om te aanbid in gees en in waarheid, want God is God die enig, vader, seun en heilige gees en die vader soek na mense om om te bid met die hulp van God die heilige gees en God die seun want die dree is een en hulle stem met alles oor een en hulle help ons dus in die begrip en oortuiging <coughs> En hoop ek dat jy nou as jy rustig dink in termen van om achter die voorrangsel in te beweeg, dat ons hoogste roeping daar is om God te aanbid, want in ons aanbidding is ons bezig om oor te gee. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word, is die woordkie proskone over aanbidding, proskone ook. En dit beteken to prostrate oneself before God. Dit is om oor te gee, dit is rechtig, laag, op die grond, uitgestrekt, voor God. As een anduiding, dat jy God bitter nodig het, en dat jy om hoog ag as God, as skipper, en dat jy om nodig het, en dis jouself oorgee aan hom. Jy sal sien, waar jy mense wat, byv. gevang word, op jeterdaad, waar hulle bezig is om dan, wetteloose dinge te doen word, hulle onmiddellik, gevra om plat te le, en hulle hande voor hulle uit te steek, want hulle moet nie hulle hande na hulle sakke, of iets ergens bring, om iets uit te plik daar nie, dis oorgee, dis absolute oorgee, is vredesverklaring, die wit vlag te huis, en vir God te sê, hier is ek, net so Samuel dit ook gedoen het in die tempel om te sê, hier is ek, spreek met my, spreek jyre, die dienstneg, luister, dis wat ons moet doen, ons sal dit moet leer doen, altyd, aanbidding is nie een momentele optrede van die mens nie, dit is een voordierende actie, alles wat ons doen is, moet eindelijk in aanbidding wees, want ons het God elke breekdeel van een seconde nodig, in elke liewe ding wat ons doen, elke liewe ding, dit kan nie net vir die groot dinge wees, waarmee ons bezig is nie, waar ons ernstige dinge het, wat ons moet afhandel, ons het God nodig, elke breekteel van een sekonde. bestaan is, dit is nie momenteel nie, dit gaan nie oor een oomblik waarin ek myself nou in een situasie bevind en houd ek God nodig nie. Nee mens, dit kan nie wees nie. Dit is soos die sierstof wat jy, ek en jy inasem. Ons het dit moos nie net per keer nodig nie. Soos ons nou sit, is ons langer lang, die heel tyd bezig om in en uit asem. Ons is dus die heel tyd besig ons om sierstof in te neem en dan gaan het in ons longe en na ons bloed circuleer dier ons lichaam en ons blaas die koolseergas uit. Voordierend, ons hou ons nie op nie. Want een mens op op asem haal as jy eindelijk in die moeilikheid. Daarom is daar klein kinderkies, as hulle bijvoorbeeld nou behandel word vir die feit dat hulle soms oppe om aasem te haal, word hulle gemonitor, die hele tyd, die aasem in en uit, en in en uit, en as dit nie gebeur nie, gaan daar een alarmpie af, so een verpleegpersoneel in kennis te stel, want jy kan nie, jy moet die hele tyd aasem hal, nou mense net so, ons het God, Elke breekdeel van een sekund nodig, soos die asem in en uit, in en uit, moet die mens eindelijk kon probeer as jy dit nou so kon recht kry, om die heel tyd eindelijk God aan te roep. Ek het so jare terug, wanneer ek op die trapmeel, die tretmal, wanneer ek om naas jy om nou draaf, <coughs> en elke tree wat ek so gee, het ek Godse naam, wat uit die Hebraause letters, J, H, W, H, J, J, W, F, J, nou in die Hebraaus, omdat so met elke tree, het ek dit so vir my, die heel tyd gesê, J, J, W, F, J, J, -J W, en so het ek gedraf, omdat ek besef het, ek het tot daar nie besef gekom, ek kan nie, ek kan nooit sonder God bestaan nie, dit is net nie moendlik nie, dit is roekeloos om dit te doen. Mens kan nie, jy het die hele tijd vir God nodig en is nodig om die hele tijd dit vir God ook te sê, want dit is in aanbidding dat ons om die regje om in ons te werk, dit vir die rede waar ons, ons achter die voorhangsel ingaan, omdat dit dan nou God sit kardiotoriks, chirurgie, departement of dan sy theater is, waar hy ons harte verander. Want ons moet God lief hee, met ons jylle hart, ons kan nie een gedeeltekie van die hart afzonder en weghou nie, ons moet met ons jylle hart, met ons God lief hee, met ons jylle verstand en met al ons krachte, ons jylle siel, ons jylle verstand en met al ons krachte. Nou, een mense hart en jou siel en jou verstand is maar die selle plek. Want daar gebeur al die dinge, alkeer ding wat die mens aan dink en wat die wil doen en beplan alles kom uit die mens, sy brein dan. En dis hier waar God vir ons help, terwijl ons hom aan bid, want die Omdat nou ek vir jy gesê die Griekse woord proskoneo, betekent to prostrate yourself before God. Is n oorgave, dit is maar soos een patiënt wat geopereerd moet word en dan onder narkoese geplaasd moet word, want die patiënt moet oorgee. Dat kan nie een worsteling wees nie, dat kan nie een protestaksie wees nie. Dit moet die totale oorgave wees, so dat hierdie persoon absoluut stil hee, en dat hierdie baie delikate operasie dan uitgevoer kan hoog. En dit is wat ons moet doen. Ons moet oorgee, willens en wetens, met ons besluit, ek gee oor. Ek gee oor, ek gee my hele leven, elke liewe dank, gee ek oor, ek dink soms aan dit en dit en dit en dit en dit, en dit is stappen en dit is goeikies wat ek moet doen, dit is alles recht en so, maar ek moet dit alles aan God oorhandig, net soos wat Jezus dit gesê het, en daar hy wel op een stadium, vir die Vader probeer, oortuig om hier die beker by hom te laat verby gaan, daarom het hy dit ook gesê, as het u wil is, laat hierdie beker by my voorbij gaan, dit nie makkelijk nie, dit is not a walk in the park, dit moeilike dinge wat vir Jezus gewag het, hierdie hele uitmergelende situasie, totdat hy so sterf. Wat gesê nog, het ons nie my wil nie, maar laat u wil geskiet, en so moet ek en jy dit ook kan doen. Ons moet vir die Heere vraan, van in die ochend as die mens opstaan, en in die avond as jy gaan slaap, Moet jy vir die Heere vraag om jou te neem asoblief. Elke breekteel van een seconde wil jy in sy wil beweeg. Dit wat hy in gedachte het, dit wat hy voor die grondlegging van hierdie wereld beplan het, daar is specifieke plek wat jy in die koninkryk moet inneem, waar jy tot in alle eeuwigheid moet wees, dat jy nie daarvan beroof sal word nie, of gedeeltes daarvan beroof sal word nie, maar dat jy die volle erfporsie wat God vir jou laat erf, wil laat erf, dat jy dit in besit kan neem. En so moet die mens dus, willens en wetens, oorgeef, aan God, drie enig, Vader, sien en heilige gees. En mense, jy kan ons nou nooit in jou leven op 'n beter plek wees. Dis waarom jy skrif bijvoorbeeld vir mense, wat sluit jy help, dat jy die hele wereld ween, maar aan jou siel skade leid. Dan sommige mense wat verskrikkelijk baie geld maak en wat het en wat dinge kan aankoop en eilande kan koop en boote, seilboote, en hulle eie hotels ooral het, en kan enige plek genvlieg, en hulle kan daar gaan ontspan, enige plek. Maar nou sê die heren, as jy nou al die goed het, en aan jou sielskandele, wat sal dit jou help? So, het gaan baie beter wees, om liever, elke oomblik, waar jy ook al jouself bevind, waar die omstandighede ook al mag wees, elke oomlik God te aanbid. Want in die aanbidding gee ons God die recht om in ons te werk. En jy sal sien in Matthäus, hoogstuk 4, waar jy en ek nou vinnig blaai, waar Jezus versoek is, sal het onthou. Hy het 40 dagen vast en uiteindelijk het die duivel gekom en om versoek en die duivel neem om na hoë berg en hy wees om al die koninkryke van die wereld, omdat hy wees om al die koninkryke van die wereld nou nou denk nou on Godse koninkryk Godse koninkryk staan teen oor al hierdie koninkryke van die wereld as een koninkryk, te midde van al hierdie koninkryke op die aarde. Nou kyk wat sê hy daarvan. Hy sê, dis alles aan my gegee, en ek gee dit aan wie ek wil. En sê hy vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my an bid, an bid, Mense, so, dis die sleetel. Die oomlik as jy die duive aan dan gee hy vir jou alles wat jy wil hee. Maar hy jou siel. En dis precies die selfde oor God. is ons aan bid om, en die oomlik as ons om aan dan het hy ons siel. Dan kan hy met ons siel werk, soos wat ons dan van hom verwacht, om ons te restaureer. Om alles wat ons verloor het Dat dit weer in ons herstel kan word Anbid om daar nou Jezus het gesê dis, Daar kom een uur Wander jy God nie hier op hierdie berghoof in Jerusalem anbid nie Want God is gees En ons moet om anbid in gees en in waarheid dit, En Godse gees en die waarheid van Godse woord is ooral Waar ons ook al mag beweeg, daar waar jy nou sit, Godse gees is by jou, hy is woon binnen in jou en jy het die woord van God en God praat dus die, die, die, dier middel van die woord en is Jesus, hy is die woord, hy is die waarheid. So aanbid ons God in gees en in waarheid, ons is oorgegee, absoluut, absoluut. Sonder enige voorwaarde. Dit wil sê, onvoorwaardelik aan bid ek God. Je moet nooit aan God voorwaarde stel neem, soos nooit. Onvoorwaardelike aanbidding. Heere, wat u ook al met my voor die grondlegging van die wereld in gedachte gehad het. Dit is ons net die beste. God het vir jou en vir my net die beste in gedachte en vraag ons om, dat hy ons asjeblief sal neem, op hier die pad, en saam moet ons sal stap, en ek stap saam, want ek is self een mens, wat een verwachting het om by die wederkomst van Jezus, gees en siel en lichaam, onberuspelik bevind te word by sy wederkoms. En daarvoor het die Jezus baie bitter bitter nodig God die Heilige gees bitter bitter nodig Do not know Just one the soul nog se kardiotoraks theater daar moet ons saamstem met Jeremia wanneer hy sê bedrieglik is die hart bo alle dinge ja verdorwe is dat wie kan het ken en dan die Here wat sê ek die Here deur soek die hart toets die niere om aan elkeen te gee na sy wee volgens die vrug Aan sy handelinge en dan Jeremia wat sê maak my gezond Jere dan sal ek gezond word verlos my, dan sal ek verlos word nou ons het redelike tyd afgestaan al rondom die intocht in Palestina en Godse mense wat moes leer, dat daar, die verskuie, die verskillende naties is, wat hulle moes oorkom, 7 van hulle, en dit is nie maar sommer nu, vir dat dit 7 is nie, ek gaan hulle net weer vandag, vir jou hier noem, want elkeen van daar die naties, het een spesifieke betekenis, en ek noem dit net vandag, want dis wat, Ons moet uitmaak, ons moet hierdie saak uitmaak. Die Heere sê, kom met ons die saak uitmaak. Want hy wil ons herstel. Hy wil hierdie dinge wat nie hier hoort nie, wil hy uithaal. Hy sal ontdou in die tempel, het hy ingestap, goed daar uitgegooi wat nie daar moet wees nie. Die heel eerste is die kananiete. Want hierdie, hierdie begrip kananiete beteken om vast te maak. Het is om soos een mens verstrengel raak of dat dat jy verslaaf raak aan iets, maar het is om vast te maak. Jy word een slaaf van die kanoniete. Die tweede is die hetiete. Die Hebraaus is het hetiete, maar ons sê het hetiete. Betekent to break you down, om jou af te breek, dis wat gebeur, dis wat sekere dinge waar aan een mens verslaaf raak, jou begin afbreek en dan is daar een derde die jy wiete die jy wiete beteken om te onderdruk net bezig om jou af te breek nie maar ook om jou onderdruk te plaas en te onderdruk en dit een uitvloesel daarvan kan depressie wees en as die vierde die gerga girgasite wat beteken om te verwar en om die skrif te verdraai dis waar verwarring vandaan kom mye mense weet nie meer wat is die waarheid nie want alles word as die waarheid voorgehou dan is daar nog nummer vijf die amorite wat beteken om verdeeldheid te bring of dit te veroorzaak en Islondou die Heer het gesê een huis wat in homsel verdeeld is kan nie bly staan nie verwarring en verdeeldheid en daaruit spruit die seste die verresiete verresiete wat beteken om te verstrooi te sketter te verstrooi en dan die laaste, die hippie wat beteken om te vertrap onder die voete. Mense, dis die manier waarop die duivel met die mens te werk gaan, en dis waar van God ons wil verlos, wil ons gezond maak, so in ons hart, een gouwe hart sal wees, en nie hierdie goed, daaruit na vore kom nie. Dis hoe ons nou in Godse kardiotoraks, die hater is achter die voorhangsel, met die vaste wete, oor die heilige geest het my aan die ene hand, en Jezus Christus het my aan die andere hand, en niemand, nie soos niemand, niemand kan my uit sy hand ruk nie, nie uit Godse hand nie. En daarmee groeit u jou, hiervan uit Airene, die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika, en op een zondag die feest daar een zondag is, dan om 10 uur is daar die e-kerk, en om boek uur boekvoorlesing, en om 7 uur ons stem van hoop. En nou bid ek dat jy een wonderlijke, wonderlijke aand verder sal hee in Godse teenwoordigheid, dat hy sy vertroostende teenwoordigheid vir jou sal skenk, en hy jy wonderlijke nachtris sal kan hee. En daarmee groet ek jou. Salom. The Lord is my shepherd I have all that I need He rests me in green meadows Beside Peaceful stream enemy, at your table you honor me, with blessings insecure. We